Lege antiterrorista berria ipatuko dugu, frantzian berriki Pasha dena, Pasha ezagasagidiko, eta horrena aipatzeko Joana Faltsa, egunon zuri? Beraz, debutatuek lege antiterrorista bostkatu dute? Bai, hiraiaren emez ortean bostkatu izan da lehen itzulean, konfirmatu izan behar da senatuan, ikusiz e, senatuaren konfigurazio berria, etzletaik eso problema izan behar, Eta uh, uh, berezitasuna lege horrena da urgentziazko prozedura bat erabilia izan dena. Uh, gobernuak proiektua pausatu du eta antxu eztabaidarik gabe, pasatzen da, uh, bakarrik behin irakurtzen da gambarabako txan, oda uh, asamblea nazionalan eta senatuan. Eta hori deten da uh, prozedura akseleratu bat. Jakin uh, behar da, oitamar, azken hori tamar urteetan ama bost garen legean tetorrezista dela. Eta uh, kontestu berezi batean kokatzen da lege huri, azken urteetako uh, gertakariak, uh, delako uh, terrorismo islamistaren uh, bahnean kokatzen den lege bat da, eta uh, bo, era, egoera zehaz bati erantzuteko hartua izan da. Senatuaren konfigurazio berria erraiten duzu, eskuinerat pasada berriz uh, senatua. Egan nahi du, esker uh, gelitu balitz, etzela pasako, alta irailaren emezortzian uh, gehien bat uh, eskerazen zen uh, guan? Bai, ez daun hori dakortua izan senatuan. Eta senatuak uh, usuola kolegeetan uh, uh, eh, ez hartzen ditu gehiagariak, ez amrandu man. Ez beti, baina eh, azken urteetan edo lege horiek, nola erran neurizorotzenak piskabat haultzeko. Eta kasuntan, pentsatzena alda eskuina berriz gehiagoan izanik, uh, ez di dela joanen. Horean, egitasmoa gehiago izanen dela... Lege zoroz baten alde jotzia. Ala ere, irailaren emezoztian, Frantziako gobernotik eh, da legean eta ezkeriko eh, ministro baten ganik? Uh, bai, eta gainerat, Prentzana initzari batua izan da, uh, ikusiz uh, aldeari sozialistak proposatu duen lege bat dela, ze uh, ne hori zorrotak diren. Eta hartua izan da, iazki kontestu zehatz hori erantzuteko lege berrioak tarata uh, itsultzeko lege antiterrorista ipatzen dela goitaratzen dut soin dira preseski lege horren uh, ezagutari nagusiak Hau den, um, lehen ne horria da uh, frantzes luraldetik ateratzeko dedeku de administratibo bat uh, ez ari da martxan hori zer da, beideia da uh, azken hilabedetan uh, hainitza ipatzu dira gazteak edo edo ez gazteak bortzaz, hainan jia da egitera joa iten diren uh, pertsonak, luraldetik ateratzen dira eta horren gainean kontrol bat uh, nahi dute martxan ez ari, ez bakarrik kontrol zainketa bat, baina inan debekatu luraldetik ateratzea pertsona haiai Txaila beteko debeku bat litzateke, eta lusagarria. Zer da arazoa, hor, epailerik gabe erabakitzen den uh, neurri bat da, eta gainerat, debeku ez bada errespetatzen, orduan duan, zigor, penal bat arriskatzen dute pertsona hoiek. Gero, biegeren, pundunagusia da, uh, lege hauste terrorista, eta infrakzio terroristaen uh, zerrenda lusatzen da. Bombe, hor, adibidez, uh, apologia, infrakzioak, eta hola, uh, areagotu dira. Uh, gero, idugarren puntua da egitasmo terrorista individuala sortzen dela, antropriz terorista individuela daitzen dutena, horain arte egitasmo terroristak euh, terrorista delituentzat beti lotu ba, behar zen talde bati, e, euh, etzen zerbait pertsona batek bergerik egiten altzuena, gaur egun belegi aldaketa horrekin, posible izanen da pertsona bakar batek euh, olako egitasmo bat burutzea, euh, zigo rak uh, handitzea. Eta azken pondu garantzitsua, eta initzai batua izan dena lege hortzanda, uh, interneten uh, bidezko edapenak eta in internet bidezko uh, komunikazioak saintzeko... Uh, posibilitateak erresten direla poliziaren zat, Horden, epailearen kontrola da prozedura hoien gainean, eta poliziak askatasun gehiago badu, adibidez, klauden miaketak internetan ezartzen diren datuak, eta gordetzen diren datuen miaketak erresteko. Edo interneten bidez egiten diren telefono deak ere kontrolatzeko. Hori dena erresten du lege berri horrek. Eta bukatzeko kritikak badira eta bedezik eipatu duzu testu ingurua, oaiko kontekstua piskabat estado islamikoaren inguruan, eta irrizkoa da behar da gehiago zabaltzia lege hori beste gehi batzuek buruz? gertasunena be da kritika piska bategi egin zaion ala legunida bezi besalaola kolege sorotsak kontekstu berezi batean uh, kokatzen direla eta eta egoerari bezibati lotzen direla eh, frantziaren kasuan uh, be asken uxtetanen eh, Muhammad Meheren uh, e, fin atentatuak eta giru Medineum Museek Bruselasen egin duen uh, atentatuak beraz onbait hilabete uh, orr pertsonaliek bakarrika izan dira ordene bar suten uh, horien ustez, frantzesin uh, autoritatek edo aginteek, hartu neugri bat, pertsona bakar batek olako, ne, olako ekintzak burutzen ditularik, uh, tresna berezi bat, berezi gortzeko. Gero, barda gainera ere horretu, gerla, eta gaur egun uh, Iraki estatu eslamistaren, uh, eslamikoaren uh, barkatu uh, egoerarekin, uh, frantziak uh, kasua eniten zentzun ditu, eta hori uh, dena, Kontekstu geopolitiko horokor batek uh, bultzatu du frantziako gobernua, zainale azkar bat igortzela egoera uh, horien horiek uh, aurre egiteko. Uh, zer da jadanik legedizabal bat bat dela, hori gabe ere jadanik zigortzeko bideak bat ziren eta kainerea uh, raiten zinuen bezala, hein? kontekstu zabal hori lozen albalin bada irudimenean, berez, um, badakigu eta gauza jakina da usu olako tresnak, betes bideratzen direla eta erabiltzen direla beste uh, mugimendu batzuen... zuen uh, kontra adibidez mugimendu sozialak edo uh, sistemaren kontra uh, jarduten duten sistemkarte edo mugimenduen kontra borrokatzeko. Orduan, uh, arrisku bat bada, bai uh, adierazpen askatasunarentzat zat, bai pribatutasun askatuz, pribatutasun eskubidearen uh, babeserako, hori busia urratzeko errestasun uh, handi bat sortzen du lege berri horrek.